Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ősi erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Hatodik rész Az új gíneai Rudolf madár Kedves hallgatóim! Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a magyar talajzoológiai expedíciók eddigi helyszíni közvetítéseit hallgatták, és ugyanolyan szeretettel üdvözlöm azokat is, akik most első alkalommal hallgatják az adásokat. Biztosan többen emlékeznek még rá, hogy múlt évi expedíciónknak nagyon érdekes tudományos felfedezése volt. Úgy a 4000 méter magas hegyeiben, déli sarkvidéki állatokat fedeztünk fel. Erről a felfedezésről a magyar sajtó és a rádió is beszámolt, sőt, talán emlékeznek még arra is, hogy a budapesti televízió a világon elsőként képernyőjén is bemutatta az egyik ilyen ismeretlen, déli sarki eredetű, mikroszkópikus kicsinségű állatot. Nos, ezeknek az antarktiszi apró állatoknak fontos szerepük lett a mostani expedíció sorsában. A felfedezés hírére a Honolulu-i Bishop Museum az Amerikai Földrajzi Társaság támogatásával új expedíciót szervezett az új Gíneában élő antarktiszi állatok további kutatására. Az új expedíció szervezői meghívtak a kutatások folytatására, így került sor erre a második földkörüli expedícióra, amelynek során Megpróbáljuk ennek a titokzatos állatvilágnak a nyomát új gíne a más részein és a csendes óceáni szigetvilág szigetein is megtalálni. Engedjék el, hogy felsoroljam az expedíció eddigi állomásait, hiszen legtöbbször olyan neveket kellene megemlítenem, amelyek rajta sincsenek a térképen. Ehelyett talán elég, ha elmondom, hogy két hónapja vagyunk úton, Bejártuk Ausztrália egész északi és észak-keleti részét, utána pedig Új Gíneában dolgoztunk. Jelenleg Új Gínea kellős közepén vagyunk. A helyszín egy Mongilue nevű kialudt töve. Ezt a hegyet, ahogy most itt velem szemben emelkedik, talán a mi badacsonyunkhoz lehetne a legjobban hasonlítani, de persze sokkal nagyobb a badacsonynál. Lapos teteje 3000 méter fölé nyúlik, de ezt a tetőt most sem látni, mert mint legtöbbször felhőt akaró ül rajta. Azt mondják, hogy a tetején elterülő lapos fensíkon 40-ben szülött falu van, és hogy a fensík területe körülbelül akkora, mint a Balatoné. Mi azonban nem fogunk a Montgilouve tetejére felmenni, mert sokkal alacsonyabban van dolgunk. Ez a völgy, ahol ideiglenes táborunkat felütöttük, csodálatos. Szinte ősviláginak mondható mohaerdővel van borítva. A fákról félméteres csomók csüngenek le, örökös zöldes félhomály van, és minden csepeg a víztől. Ebben a sűrűségben sok titokzatos állat él, de közöttük talán a legérdekesebbek azok a különleges paradicsommadarak, amelyeknek életét tulajdonképpen csak most kezdik felderíteni a madártudósok. Régebben már küldtem haza egy magnetofon a paradicsommadarak völgyéből, amelyen a közönséges paradicsommadár hangját és udvarlását rögzítettem. Hazúról azt a hírt kaptam, hogy ez a felvétel sokaknak tetszett. Amikor ezt itteni házigazdámnak, Mr. George-nak elmeséltem, felajánlotta, hogy egy ennél is érdekesebb madárhangvadászatra is megpróbál elkísérni. Hadd mondjam még el, hogy Mr. George annak a kutatóállomásnak a vezetője, amely a paradicsommadarak életének tanulmányozását tűzte ki célul. A távolabbi cél tulajdonképpen az, hogy ezeket a gyönyörű állatokat megmentsék a teljes kipusztulástól. Mr. George tehát azt ajánlotta, hogy hagyjam egy napra abba a tulajdonképpeni expedíciós munkát, és vegyek vele részt ezen az úton. Azt hiszem felesleges mondani, hogy örömmel elfogadtam a meghívást. Most tehát itt vagyunk egy kis tisztás szélén, és előttünk az őserdőnek az a fája, amelyen ritka paradicsommadarak adnak randevút egymásnak. Mr. George elmesélte, hogy az ilyen fákat könnyű megismerni. A paradicsommadár hímek majdnem mindig ugyanarra a fára járnak udvarolni. A találka helyül kiszemelt ágról a leveleket gondosan letépdesik, hogy szabad tér maradjon a szerelmi táncuk számára. Így a tojó zavartalanul látja őket a csodálatos disztollak mutogatása közben. A mi megfigyelő helyünkön két magnetofonon kívül egy úgynevezett hangtükör is van. Ez egy körülbelül 80 cm átmérőjű, alumíniumból készült parabola tükör, amely összegyűjti és a tükör fókuszába vetíti a hangokat. Itt a fókuszban van a mikrofon rögzítve, amely aztán olyan hangerővel és tisztasággal veszi a hangot, mintha a madár nem 60-80 méterre, hanem közvetlenül előttünk ülne. Őszintén meg kell mondani, hogy nekem ez a hangtükör sokkal rokon szemvesebb vadászeszköz, mint az igazi puskák, amelyekkel régebben bizony rakásra gyilkolták ezeket a gyönyörű madarakat. Most tehát itt állunk lesben, és várjuk a paradicsommadarakat. A paradicsommadarak szinte percnyi pontossággal szoktak a helyre megérkezni. Addig, amíg az első madár megérkezik, elmondok néhány szót a Rudolf paradicsommadárról, úgy, ahogy azt kísérőmtől hallottam. A madár barnás, gyönyörű kék dísztollakkal. A szokásos víjogó hang mellett egy furcsa, szinte gépzúgásához hasonló hangot is szokott hallatni, néha több percen át megszakítás nélkül. Ezt a hangot szeretnénk most magnóra rögzíteni. Amíg a várakozás tart, hadd még el, hogy a Rudolf paradicsommadár Ferenc József a 48-as szabadságharcot leverő Habsburg császár fiáról Rudolf trónörökösről kapta a nevét. Van egy másik ritka paradicsommadárfa is, a Stefánia paradicsommadár, ez meg Rudolf trónörökös feleségéről, Stefánia főhercegnőről kapta a nevét. Stefánia második Lipót belga lánya volt, Lipót alapította azt a nemzetközi társaságot, amelyből később Afrika egyik leggazdagabb gyarmata, Belga Kongó lett. De most már lassan abba hagyom a történelmi plegyka krónikát, mert Mr. George közben intett, hogy fogjam halkabra a hangomat, megérkeztek az első madarak. Az ágak között valami kékség villan meg, és a csupa szágra letelepedik az első madár. Pillanatnyi csend van, de most megérkezik az első barna tojó, a Rudolf paradicsommadár tojója. Az új vendég a hímet látható izgalomba hozza. Hirtelen szétterjeszti a szárnyát, és fejjel lefelé fordul az ágon. Ez a paradicsommadarak szokásos udvarlási mozdulata. Ilyenkor olyanok, mintha valami nyújtógyakorlatot végeznének. Most újra csend következik. Mr. George int, hogy hallgassak el, és várjak. A közben eltelt negyed órában változott a szín. A Rudolf paradicsommadarak elmentek, és a hangverseny következő szereplőjét, a Májna paradicsommadarakat várjuk. Ezek a madarak kevésbé díszesek, de az énekük sokkal változatosabb, úgy mondhatnám, sokkal zeneibb műsoruk van. Már érkeznek is az első példányok, és most megszólal az első hím. Ezek még csak a bevezető hangok. A teljes műsor, legalábbis remélem, ezután következik. Igen, a madár mozdulata elárulja, hogy azonnal kezdí. És ezzel mai helyszíni közvetítésem végére értem. Legközelebb egy igazi őserdei hangversenyről fogok jelentkezni, arról a készülődésről, amelyen a Mondhágeni körzet egyik kis a falujában, a híres Mondhágeni emberevő fesztiválra készülnek. A viszonthallásra.